E, Xole, Mari kaso eguno nongetorri? Baik, eixo. Ekonomilaria, soziologoa eta baionako Bernard Etxepare ikastetxean irakasle dugu. Gaurre etxe bizitza, ai, ai, ai, ze gai, eh, Xole, azzen olako gaia. Bai, bai. Zene bat etxe bizitza daude Euskal Herrian? E, momentuz milioi bat irure un mila, janaidu gutxi gora bera bi ikide bizi indirela etxe bizitzaka. Ba, Lapurdin piskat gutio, eh? Bai. Mm -hmm. e, goraka egin du etxe bizitzen kopurua berdin mantentzen da, ze tendentzi dago? Ba, Hainitzez goraka, eh? Zera, mendeerdi batez, or, eh, zera, bikoiztu da, eh, bizitanleria, baina etxe bizitzen kopurua laukoiztu. Laukoiztu egina? Bai, eta azken amarka dauntan, hor ikusten da bizitanleria ez dela hemendatzen eskolegi osuan, eh? Baina etxe bizitzen kopuruak, zera, ia herren batez, mm -hmm. eh, emendatu da. Mm -hmm. Milioi bat, iruru mila etxe bizitzen? Euskal Herrian, eta utxak, zenbat? E, Utsak frango azkenan e, zera, etxe bizitzen eguneko amazazpi e, dira Utsak egan haidu, edo bigarren etxe bizitzarako, edo denboraldi turistikoan olokatzeko, edo utsak, berzeri gabe, eta uh, alaire egan behar da, parte bat utsak ekarria dela, bainan jendea bizi dela barnean, eh? bainan ez da deklaratua. Uh -huh. Dena den erri turistikoetan, bakiona adibidez, bai. etxe biziten eguneko irurrogoita amarra eh, utsada. Utsa dago, bakion eguneko irurrogoita amarra utsada. Eta doni baren loitzunen eguneko bortza. Hona, ikuschiz an badirelarazoak, eh, ezera. Ber Bertako biztanlea bizitzeko, eh, alokatzeko. Uh -huh. Uh -huh. Adibide gehiago baditugu. Bai, e, zera, ekonomia garapen gunetatik urhun diren eskualdeak, biztanda, bai. eh, hor, agertzen da, eguneko bergoita bortza gutienez, baino gehiago, eh, hutsa dela, Nafarroako, Pirineo Aldean, Siberoako, Basaburu, eskualdean, edo Arabako, ibagetan, adibidez. Mm -hmm. Eta etxabizetze dio nolakoa dira, iso pisu bakarrekoa, pisu askotakoa, ez zilo dago. o? Bo, eskualegi oso harturik, bai. biztanda, etxabizetze askotako eraikinak, eh, nago zitzen dira, Baina, bat hau esten gainean? Oja, baina behartzen behar, behar maduzu lapurdi barnekaldea, siberua eta basena faroa, hor eh? euneko lahogoia baino gehiago etxe bizitza individualak dira. Ora begiratzen duzu Bizkaia eta Gipuzkoan, Arjun Kontrakoa eranai du etxe bizitzak errekoak bistan da uneko 3 bakatu. E, sortzi barkatu, 8ra tere estilai ezteko. Horik mm, guzten da, ez? Bizitangoa zela edo kotxean goaz zela bateti bestera konturatzen gera ohartzen gera, ez? Hori oh, da. Parraldean etxe txikiak, e, bajuak eta eta igualdean ba altuxagoak, gehiago, biz, bizilagun gehiago, ez? Hori da, ba, ba mm -hmm. eh, etxe bizitzak asko askok diote. Nik erosig nei dut, nik ez nik alokatu nahiago dut. Datutan nola gaude? Bazkeinean, zera, diabetza nagusitzen da eskoalegian, eh, eguneko bortza, egan nahi du Europako batasuneko tasa undienetakoa, urundik, eta aldiz horre, biztan da, erialdez, erialdez, erialde, alde, zera, aldeak badira, adibidez, ipar eskoalegiko erialdeetan, alokatzen den portzentaila eguneko goita bi, berro goi da, Eta ego eskolegira duaten bazara, ez ere sortzira iristen. Mm -hmm. Orra, beraz, beraz. oitura gehiago iparraldean, alokatzeko? Alokatzeko, askoz gehiago, eta hor argi da, eh, hemen ere iduriz dela berrogeita marrokte, baina, eh, zera frankismoaren gara itikunat, etxe bizitza politikak ekaridu diendeak, eh, erostea, erostea, mm -hmm. erostea, erostea, erostea. Oitura hori hartazta. Ba, e, Alokairuak eta, eta salmentak aipatu ditugu, e, e, jende asko du eta gaur gainera haipatu egingo dugu, e, orrelako eserialdi batetarako deialdi egin dutela Bilbon, Bilboko nagusi barruan badago e, etxe bizitza duin baten aldeko plataforma, e, estatu osoan funtzionatzen duela, Espainia-Mailan, Euskal Herrikoa ere sortu berri da, eta egin behar dute aste naguseren barru Eta gaur, eh, arratzalean, sortzietan, udaletxe aurrean hor, horrelako eixeri bat, protesta bat, eh, esango genuke, ba, etxibizita duinaren alde. Asko asko dira plataformak, elkarteak, eh, ba, alokairu sozialak ere eskatzen dituztenak eixo, Bai, bai, beh, hori begiratzen maditut, baduzu mapa, Europako batasuneko mapa, ikusten duzu Espainiako estatua, eta, bestan be da, bagnean, eh, egoesko alegia, urgun direla, ia ezta etxibizita sozialik, Guai, begiratzen be duzu ipar eskolegiko eh, erialdetan, hor, uh, bon, denaden, Europako batasuneko batez bertzea baino handiagoa, zeren frantziako politikaren ondorioak ere hor dira, mm -hmm. bainan, hori, uh, ikusten duzua lokatzen den etxe bizitza erdia publikoa dela, da. eta etxe, etxe bizitza privatuen zati handi bat ere, denaden, diruz lagundoa dela. Eta dibide bat emateko, Bye. bainoako errian, Hiritarren heren bat diruz lagundurikoa loka hiruetan, eh, publiko edo pribatuan bizi dira. Gana du zinez hor bat dela politika sozial bat, ala ere, jendea alokatzeko, jendea bizitzeko, etxe, olako etxe bizitzetan, aurkitzen ez denazkenan, Nafarroan, Gipuzkoan, Bizkaian araban. Mm -hmm. Mm -hmm. Ala ere, udalarriak eta eusko jolaritzak eta ari dira, ez, piskatoriz sartu nahi baina. Hor ere gure mentalitatean aldaketa eman beharko genu. Agien gazte gehiago, ez, xo le? Bai, hor... Ebertzen dute, edo nahi dute, edo behar dute, azken finean, ez? Hor bat da, asigur, mentalitate aldaketa ondibat, praktiziziziziziziziziziziziziziziziz ikaldaketa eta hor ikusten da bai badela halako hemen tendentzia ne ustez justuki eta plataforma hori eta ere txigina jotzen ari dirata jotzen eta hor ikusten da badela kontzientzia hartze bat hasteko eta eta badela lan handi badena den egiteko eh uh -huh. bizitza ofizialak adibidez edo eh uh -huh. ja. gudaatuak eh datuak hartzen eta interpretatzen ari era argi dagoena da E, politika diferentzean nabarmena dagoela egualdeko datuak edo iparraldeko datuak begiratu ezkeres, eta ez xole? Ba, azken finean bai, azken finean bai bai, bai, bai, uh -huh. or, e, muga horiek izan du, bere eragina bai uh -huh. Milibat irurun mila etxe bizitza esan dugu, eh? eta, eta asko eta asko eta asko utxik daude begira, bakkio neuneko irurogeita marra esan digun bezala xolek preziotan sartu ezkero <laughs> salne horriak salne ba, horriak izi goratu dira e, karagari Uh, eta denbora berean soldatek ez dute bat ere en hori egitu mm -hmm. uh, adibidez nafaroa garaian ogoi urtetan eh, bortzaldiz eh, gehiago biko, eh, zera, biderkatu dira presioak irureun euro baliozuten baliozuen metro kajatuak eta guai mila bortzeun eta orduan ez pentsa zera araba bizkaiata gipuzkoa azken amarka dauntan presioak bikoiztu dira eta Kostako irri askotan irru mila euro baino gehiago Aipatu gabe diru belzean ere ordaintzen dena Eta hori ez da gertzen, eh? Mm -hmm. Zuritxak ez mm -hmm. eta, eta zken behar bat fenomeno bat Erre lapurdiko Kostako irien presioak Ainit, ainit goratu dira hor bortz urtetan Eta bortz urtetan bikoiztu dira Egan haidu hor jende gerozta geroztageio heldu dela alderat Eh, ikusten ez dena, eh, gehiago fenomeno hori egoezko legian, baina baion angelu eta miagitzen, azkenan irun mila eurotan ere heltzen eh, da metro kagatua. Donostin bezala. Bentsa, oh, azkeneko oh, bost urtetako aldaketa. Bai, baina diru belza, behar bada diru belza Horrek eragin egiten godu ta... ere. Oh, Arrazoiak beraz, eh, kezkatzeko estaxole. <laughs> bai, bai, bai, bai, bai zen, or, uh, ikusten dugu, lantxaria edukirik ere, uh, egi gerostak gehiagoetan, ezin dela gehiago alokatu, ezin dela gehiago erosi. Hor eh? duan, bilakatzen daz, zinez, aberatzen kontua, etxe bat edukitzea eta hori, aberatzen edo. Eh? Mm -hmm. Edo bertzenaz, behar duzu, alemaleko mailegu hartu, eta hor duan, hor, diendeak, zera, hori tamar urteko, Ditu. Eta hor dain zen, eh? bizitza guztia, eta soldata hiena hortarako, ez da? Oja, eta ikusten da hemen eskoa legitaren, e, zera, egun eta bergoi mila eskoa nahi duela, sekatzen duela, eh, etxe bizitza. Zema, zema dira? Egun eta bergoi mila, bergoi tamar, e, mila. bergoi tamar. mila pertsona, zai, hor etxe zai, eskuratzenen zai, M Bai, eta denbora berian, bergeun eta bergoi mila etxe bizitza utxak. Kontradizioak. Piskat, jakinez, eh? Bah, nekaldean ekonomiak gunetatik ujun hori ezin da, baina kostaldean eta bat etxe bizitza hutsa hain ainit. Eta hemen harina ez, eh, datu abegiratzen, etxe bizitza urtsa Euskal Harrean Europako batasunean baino. Bai. Pentsa, eh? Mm -hmm. Kaso honetan ez gaude arro, eh? Batek. Rankin honetan lehenak izaten. <laughs> ez. <laughs> batere, batere. Dira, bat, datuak dira, hauek